Здалеку почулася пісня. Співав її дужий чоловічий голос. Вона лунала все ближче і ближче. Скоро я побачив чинця-бенедиктинця. Що йдучи вниз стежкою, співав латинський гімн. Неподалік від мене він зупинився, перестав співати, скинув кресла того бриля, витер хусточкою під злоба, озирнувся навколо, і зник у заростях. Мені захотілося приєднатися до нього. Чернець був не просто дебелий, а такий гладкий. Сонце припікало дедалі дужче, тож я подумав, що він, мабуть, шукає в холодку місце для відпочинку. Так воно й було, бо, зайшовши в зарості, я побачив, що велебний отець розташувався на замшилому камені. Трохи вищий прискалок, поряд із ним правив йому за стіл. Він розстелив на ньому білу хустку, дістав із саков хліб та печену пташку і почав усетив смак наминати. «Але спершу треба випити», сказав він сам до себе, дістав з кишені срібну чарку і налив в неї вина з оплетеною лозою пляшки. Він вже підніс чарку до уст коли я підійшов до нього і сказав «Слава Ісусу Христу!». Тримаючи чарку біля рота, він підвів очі, і я миттю впізнав свого давнього доброго приятеля з Бенедиктинського аббатства у Канцгаймі, чесного отця Гілярія, регента Хору. «Навіки слава!» – промурмотів отець Гілярій, Витріщивши на мене очі. Я відразу згадав про свою пов'язку, яка, мабуть, надавала мені дивного вигляду, і сказав «О, мій любий, достойний друже Гілярію, не вважайте мене за якогось волоцюгу індуса, що заблукав у нашій краї, чи за селянина, що торохнувся головою об камінь, бо я ніхто інший, як ваш приятель» капельмейстер Йоганнес Крейслер, і не хочу бути кимось іншим. «Присягаюся святим Бенедиктом», радісно вигукнув отець Гілярій, «я зразу пізнав вас, причудовий композиторе і приємний друже, але, ради світла, скажіть мені, звідки ви йдете і що з вами сталося? А я думав, що ви... Процвітаєте при дворі герцога?